Іван Карпенко-Карий П'єси Сто тисяч Комедія в чотирьох діях Дієві люди Герасим Никодимович Калитка Багатий крестянин Параска. Жінка його Роман Син їх Савка Кум Герасима Крест'янин, Банавентура, Копач, Невідомий, Єврей, Гершко, Фактор, Мотря, Наймечка, Клим, Робітник. Дія перша. В хаті, яку хвилину, нема нікого. Входить Невідомий. Невідомий. Нікого нема. А -ха -ха, ха ха. Трудно теперечки жить на світі. А через ще воїть трудно? Через того, що багато розумних понаставало. Усі торгують, а покупателі тільки глазами купують. І торговлі нема. Один убиток. Так я собі видумав нову комерцію. Хороший буде Гендель, єжелі вдасться. Попробуємо. Входить Роман. Невідомий: "Здрастуйте вам". Роман: "Здоров". Невідомий: "Це хата Герасима Никодимовича Калитки?" Роман: "Це" Невідомий. А де ж сам хазяїн? Роман. Вони в город поїхали. Сьогодні повинні бути назад. Невідомий. Я з ним віддав, і сказав, щоб я приїхав. Роман. Може, і вони через годину будуть. Входить копач. Копач. Ура! Тепер суд гласний. Накриває житків часний. – Невідомий, а ви разлічасний? – Не похоже. – Копач, не та рожа! – Невідомий, прощайте, я навідуюся опісля, бо у мене є діло до Смоквинова. Пішов.